La entrevista del Murmuri. El Joan Sassé, Juan Vangues, no. té 65 i per treballar no va. I avui portem fins al nostre programa el grup que Vez Amós per ser el que més ha triomfat els menjadors de Casa dels Catalans. Són els quart primera que al llarg de les últimes setmanes, i ja en un di sota el braç, han deixat l'àmbit de les festes particulars per deixar-se veure públicament en un circuit de concerts més convencionals. Per parlar de tot plegat estem acompanyats de Pere Jou, Aleix Pardigó i Lluís Nadal. Benvinguts al nostre programa, què tal? Molt bé, molt bé. Gràcies per convidar-nos. Bé, primer de tot, doncs, com dèiem, la vostra és una, una de les particularitats de la vostra proposta, és que us heu fet famosos doncs, per això per tocar amb pisos particulars i això suposo que us, us ha no sé, obert portes allò de, de tocar davant de diversos públics, tant nens com grans com joves, destacar-ho no només perquè toqueu davant de tota aquesta gent sinó perquè es trenca una mica amb la convenció aquella de que els joves van per una banda, que la gent gran va per una altra i que sembla que no podem tenir activitats una mica per un públic general. No? Sí, és, és veritat, nosaltres vam començar tot això perquè assajàvem a les cases ens vam tornar a reunir després de sis mesos de no tocar junts, nosaltres havíem tingut altres bandes i vam fer-ho d'una manera amb lo més casolana possible que és assajar el saló d'una casa a partir d'aquí vam anar fent aquests concerts a les cases perquè era molt fàcil, era traslladar l'assaig doncs, a fer un directe i vam veure que l'experiència era tan xula eliminàvem el, el que es diu la quarta paret, no? perquè al final quasi que els que tocàvem érem tots junts, no? tots ens donàvem energia i era un feedback constant i queda una mica naïf dir-ho però és una, és una experiència diferent i, i molt xula i a partir d'aquí eh, ja quan vam fer la maqueta i vam sortir la ràdio es va obrir la crida una mica desconeguts i llavors era aquest abisme que no saps eh, com funcionarà i va funcionar molt bé, gent ens, ens contactava al mail perquè anéssim a fer concerts a casa seva i nosaltres accedíem i va ser quan ens vam trobar amb aquest, amb aquest canvi generacional, nosaltres els nostres amics pues, evidentment són de les nostres edats però hem anat de tocar doncs, a casa d'una família a Tarragona, que ens van obrir les seves portes, i al final et dones compte que, que la cultura no, no té edats, no? i que molt per la música és transversal a les edats de la gent. Però de fet, doncs, allò si us englobem dins d'allò de, del panorama de, del pop independent català, no? que és una mica on, on us col·loqueu, doncs eh, encara, és, encara és una mica més un mèrit afegit, no? perquè amb això de, del pop independent o del panorama indi, doncs com que sempre hi ha aquella fama de que és qüestió de tancar-se, tancar-se i de que, doncs, posar fronteres, doncs potser sí que és, com dèiem, un mèrit afegit, no? doncs, fer-se famós d'aquesta manera dins d'aquest panorama. Bé, bueno, jo és... Clar, nosaltres no, no crec que... No, no hem cregut massa gaire mai en això de... <ríe> bé, peta-fraça. <ríe> gaire massa mai en això de, de, de lo indi o lo no indi. O sigui, nosaltres ens ha agradat sempre a nivell de... Ja com a oients, no? Escoltar coses com Gaili Minogue i després passar a Fleet Foxes i, no? I, i, perquè creiem que d'alguna manera la música en si no és tan diferent simplement que després com deia l'Aleix amb les edats passa també amb els estils, els estils els posen una mica des de fora i, els posa molt, i, no, i poc tenen a veure amb la música no? tenen molt doncs, més a veure amb categories socials, amb, amb històries de voler-se diferenciar i to, històries aquestes que doncs, nosaltres em, em, em, procurem estar una, una mica en el marge no? dir, no, perquè hi ha gent que ens diu que, que, que, que, anglo, que, que podem estar dintre doncs, la corda indi gent que diu que no, que estem en el lloc més mainstream i tal però la veritat és que és igual i en el fons quan un fa música el que té ganes és d'arribar al màxim de gent possible no? i sigui el que això signifiqui, no? tant indi o menys Sí és, o sigui que tenim una estètica indi no? allà que estan tan de moda doncs, tant als bigotis com les barbes aquí hi ha una representació doncs, de les dues coses no? Sí, clar, perquè, perquè ens agrada vestir pues, pues, pues, amb, amb cosetes no? i ens agrada pues, estar Patxoca, no? I llavors, pues, pues, mira, pues, portem les pintes que portem. Eh, tornant del tema del menjador de, de casa, bé, després de què us hagueu fet populars per, per això, eh, el repte de, de posar tot aquell doncs, ambient casual i tot allò, aquell clima que es crea en un menjador de casa en un disc, en la sonoritat d'un estudi d'un disc, eh, no sé si hi havia doncs, una mica una por, si creieu que realment... ¿es pot aconseguir doncs, crear aquest ambient o no? El que, el que vam fer amb el tema del disc era... era o sigui, ho has, has dit, algo que és molt, que és molt vital, no? Perquè a l'hora de fer un disc, i més quan ets una banda que, que quasi fondacionalment és de directe, no? I nosaltres de tocar en llocs tan, tan petitets. I és que quan, hi ha, quan estàs tocant en directe hi ha un component que és el fet de la presència sola del músic, no? I hi ha una, hi ha una transmissió d'informació, de, de, de, de, de, de, de, de sentiments, no? pel fet de la presència física clar, això en el disco no ho tens llavors això ho havíem de suplir doncs, amb més històries amb més, doncs, amb més arranjaments no? amb, amb, amb altre tipus de cosetes no? i llavors intentar que a pesar de ficar tot això no perdéssim aquest punt d'intimitat doncs, o, de, o de, de cosa propera de cosa... Doncs, no cosa més senzilla i llavors una de les coses que per exemple vam fer és que molts sorolls que, es, que, es, que, es, que se'ns registren quan es fa la gravació doncs, per exemple d'un piano que és el soroll de la banqueta o el soroll de, de la respiració o del peu al terra no? doncs no vam eliminar aquest tipus de sorolls no? i, i vam, vam intentar deixar un disc així com bastant brutot però que donava aquesta sensació jo crec bueno, dóna aquesta sensació de, de, de proximitat d'estar sentint algú tocant en una, en una habitació o en un llocí. Jo, jo a base de fer entrevistes, sens ha acudit un símil que és el fet de l'hora de teatre i la pel·l de cine. Si ben voleu un disc una mica diferent el que fem el que oferim en directe, perquè no volíem gravar l'obra de teatre amb una càmera. Volíem fer la pel·lícula i això requereix extres, requereix algun efecte espacial no? i així és com ho hem fet. Però això que deies de, de doncs això, una, deixar una mica més brut, de fet, eh, aquesta neteja auditiva o aquesta neteja a l'hora de posar capes o no, o de posar sons o no sons, sembla que en els últims temps s'està anant molt en contra no?, d'aquesta neteja, S'estan molt a favor d'aquesta doncs, qüestió més natural i més de lo-fi, no?, que se'n diu, una mica de, de, de deixar entrar tot allò que forma part realment de, de, la, nostra, de la nostra entorn acústic, no? Això són, això, que això són com onades, no? que van i venen, i llavors teníem els 60, que els 60 precisament era guarreria, no? els 70 també estarien englobats dintre aquest tipus d'historieta, també perquè no en sabien més, eh? Vull dir, perquè eh, les tècniques d'enregistrament doncs, estaven evolucionant constantment i dia a dia, no? llavors arriben els 80 i els 90, que és com no? anar a la perfecció del so, la, la síntesi... No? tot allò sintètic, tot ben maco, tot superben produït en termes de uah, que espectacular que és, no? I arriba un punt en que suposo que la gent, doncs, pues, la cultura es balanceja cap a un altre cantó i busca, doncs, pues, aire nou pel, pel, pel, pel, pel, pel l'oposat. no? Si s'ha si estat fent algo molt perfecte, doncs fem-ho imperfecta, no? I atrau més allò que és potser més, més porós, més, que olora més, no? Les coses no potser no tan, tan esterilitzades, no? potser dintre 20 anys pues, tornarem a estar una altra vegada a l'altre cantó i això suposo que és una que vagi bé I el tema de, de casolà o no casolà, de fet ho heu reflectit molt bé amb el títol d'aquest disc El món en un cafè doncs, allò reivindicant la quotidianitat no només en la forma, és a dir, no només amb això que dèiem de la sonoritat sinó també després en el contingut de les lletres no? Clar, és a dir, per exemple el mateix nom del disc que ja ho diu no? el, el món en un cafè, és aquest intent d'explicar la les idees grans però a través dels detalls petits Cada de vegades és justament en, en el detall on, on hi ha l'ànima, on està l'essència de les coses, no? no cal elaborar grans discursos per inclús explicar grans idees, de vegades amb el més senzill ja n'hi ha prou, inclús és més proper arriba més a la gent quan li parles del que viu cada dia i per ell té un significat especial, precisament per això també és el que hem volgut fer a l'art del disc, vam demanar a la gent que ens enviés uh, fotografies dels seus racons més especials de cases i al final s'ha aconseguit transmetre això, el, el significat que per molta gent té l'anècdota i, i el detall. De fet, amb aquestes senzilles de les lletres que vosaltres reivindiqueu, que suposo que és completament buscat, després en alguna de les crítiques doncs, ho han comentat, no? han fet un comentari de dir ostres, si això fos en anglès ningú diria res, però clar, ens n'adonem en que, en, que és en català i que per a una lletra completament propera no? I, i, i senzilla, no? Sense que això hagi de ser re dolent, però que és veritat que en anglès tot cola, no? Sí, Um, sé perfectament a quina crítica et refereixes I la, em sembla que textualment diu ús de, de, de, de temes temes i metàfores trillados que, Llavors la meva, la meva contesta al, al Respecte a temes trillados Jo diria que tots els discos tenen temes trillados Perquè tots parlem bàsicament del mateix I els temes són molt pocs En els que poder parlar, inclús en un guió o en una novel·la no? Sempre són les mateixes històries que em pot explicar i metàfores trillades, home, no ho sé, jo crec que això de calçotets de segona mà, per exemple, no crec que sigui gaire trillat. Jo crec que nosaltres hem volgut fer lletres amb, amb l'univers simbòlic que, que maneguem nosaltres, perquè nosaltres som amics des de fa temps i llavors, pues, pues, com, com qualsevol gros té la seva, la seva jerga i la seva, la seva, les seves, seves conyes internes i tota la història, no? i les seves paraules clau i totes les mandangues. I llavors pues, hi moltes paraules d'aquestes i moltes coses que, que, que, pues, que si nosaltres parlem així hem pogut fer d'aquesta manera. I llavors no sé si està més trillat o no, però... Però al final des de Shakespeare, per exemple, tots els temes ja estan tocats, però més que les paraules que utilitzis, el, el vocabulari que utilitzis, és el que aconsegueixes transmetre o no. I quan es a Shakespeare, més enllà que sigui, sí, potser el dramaturg que més ve utilitzat l'anglès en aquest cas, és igual, és a dir, transmet perquè... Et comunica amb una força, que és el que nosaltres, més enllà de si casolar o no casolar, hem intentat Millor. Algo ha canviat els teus ulls, ja no hi ha color. Brillen intensament, a pàl·lits i freds com el gel. Està clar que em vols avançar. T'obliré la humil·liació Apagaré el cafè M'aixecaré dignament Caminaré a mi afecta, doncs també destaca que en el llarg dels últims anys, dins aquest panorama que deien que hi algun cosa que li fa molta rabia la paraula panorama, però vaja, que dins de tot aquest grup de, de grups independents d'aquí a Catalunya que està doncs, creixent moltíssim, també doncs entrem Mixim, Manel, etc, etc, reivindica molt això, no? La quotidianitat, les petites grans històries, no? I sembla que, que també realment és un altre moviment, no? Perquè tots us engloba una mica teniu aquest punt en comú, no? De reivindicar la petita cosa, no? Ens agrada parlar del nostre entorn perquè és del que segurament, si et poses a escriure, et surt millor. Però si t'hi fixes, dintre les nostres cançons també donem espai a mons més onírics, més fantasiosos, més de dibuix animat. No? Tenim aquesta, aquesta doble cançó, que és que una cançó amb dues parts, que es diu el Capita Poc, que podria ser un Space Oddity o una cosa així. És una cançó de, de fantasia, perquè no tot ha de ser el, el, el dia a dia costumista. No? Ara s'ha parlat molt Això del costumisme i jo crec que hem de, hem de tenir una mica de tot. No ten una mica de tot. Ja ens, acabem, ja, ja ens acabarem cansant d'això, tots plegats a audiència i autors, jo crec. Però sí que és curiós no? que veig una mica així doncs, que ens posem tot de d'acord, perquè suposo que a l'hora de composar tampoc vosaltres us heu plantejat que anem a reivindicar el dia a dia, anem a reivindicar petites coses, sinó que és una mica que sorgeix, però que al final sí que coincideix. No? Aquestes, aquestes coses són fantàstiques. Ja, jo me'n recordo que fa poc llegia un llibre que, que parlava de l'adveniment del primer sintetitzador i explicava com en, en cosa de sis mesos tant a, a la Unió Soviètica com als Estats Units van haver-hi dues persones que van desenvolupar el primer sintetitzador sense conèixer, sense tenir cap tipus de contacte amb el treball l'un de l'altre no? llavors el, el, el sociòleg en aquest cas comentava que com és, com és possible que hi hagin certes eh, patrons culturals que predisposen els individus a arribar als mateixos punts, a les mateixes idees sense tenir forçosament contacte entre ells, ni voler-se copiar, ni voler fer històries eh, similars. No? I això jo crec que té molt a veure pues, amb això, en què pues, nosaltres som fills d'un mateix context cultural, hem segurament viscut les mateixes pel·lícules, sèries de dibuixos animats històries de petits no? I com adolescents, joves i tal i llavors això ens porta suposo a, a punts molt similars o a menys amb, amb això que, que amb un aroma, amb un caràcter similar que, que, que es pot resumir amb, amb panorama o amb ona o amb, no sé amb... sí, no, el que sigui, no? Ah, doncs parlem una mica d'on heu begut de, de tot allò que, que heu crescut no? i jo ha llegit per, per allà que un dels que us ha influenciat és si que parlem de referències sonores són els Beach Boys és a dir que res de casa nostra sinó més aviat tema nord-americà no? els Beach Boys eh, són una són, són típica banda que, que, que, de, que de petit pues, tens la cinta a casa no? I, i escoltes molt perquè és una música que és molt alegre i agrada molt suposo, amb els nens petits no? perquè és molt molt era té moltes veus, moltes històries i pues, fa uns anys, que fa molt poc, de fet, com dos o tres anys que vam començar com a redescobrir-los i a donar-nos compte que aquelles cançons que ens agradaven de petits tenien una xitxa espectacular no? i que el Brian Wilson era possiblement un, un dels dels cervells creatius a nivell musical més grans que, que ha trepitjat el, el, aquest planeta del segle XX no? I, nosaltres, com que particularment ens agrada molt el que té a veure amb la veu, doncs els Beach Boys treballaven les veus a un nivell suprem. I llavors, suposo que ens hem centrat molt en, en, en, en ells, en les seves composicions, i sobretot en el disc del Pet Sounds, que és com... Bueno, hi ha gent que inclús que és l'obra mestra del pop, no? De fet, amb grups com els Beach Boys és curiós, no?, perquè tothom destaca el tema de què són alegres, no?, que ens quedem amb aquella, amb aquella cara somrient i, i després també doncs, alguns destaquen, no? home, doncs reivindiquem també doncs, aquells moments profuns que tenien els Beach Boys i no ens quedem amb allò, amb el riure, que, que és el que primer entra, no? Jo, jo és que crec que sempre es fa la dicotomia Beatles-Rollings, i jo crec que és una triada, això. Jo crec que els Beach Boys ja haurien d'entrar perquè més enllà del surfing USA i USC la etapa més festiva, després tenen discos que són acollonants i que els mateixos Beatles moltes vegades rendien pletesia al Brian Wilson per com veia els temes, no? Jo crec que s'hauria de fer aquesta triada en comptes de sempre estar entre Beatles i Rollicks. Bé, acabant, però m'agradaria que m'expliquéssiu doncs ara posarem una cançó, que és 8 punts que és la que heu triat per fer el primer videoclip i m'agradaria que m'expliquéssiu la història darrere perquè em sap que hi ha una història Això sí, hi ha una història peculiar Això va ser fa, fa un parell d'anys o un any i mig, no ho sé que bueno, jo estava en una festa i, i cap a les 7 del matí a doncs, aquesta festa hi havia una piscina no? cap a les 7 del matí doncs, vaig decidir banyar-me a la piscina i em vaig tirar i amb, amb tanta mala fortuna que vaig vaig tirar-me la part que no, que, no era, que no era fonda, que només tenia un metro d'aigua no? llavors, pues, clar, em vaig tirar de cap i em vaig obrir el cap i llavors pues, em, em, em portava a l'hospital i llavors, pues, clar anava, portava una simpatia important i, i llavors pues, l'infermera em va atendre i em, pues, em donava pel·lícula i tal i este era, eh, pues, era, molt, era molt simpàtica, de fet era molt guapa recordo, i i al cap d'un temps, pues, ja amb tot el trau i els punts i tota la història, vam pensar que potser podria ser una bona història per fer-li fer fer un homenatge no?, amb, aquesta, amb aquesta persona i després per pues, fer una cançó que és aquesta, que és 8 punts. La persona que ha d'aparèixer ja. És a dir, no pot ser que aquestes alçades encara no s'hagi donat per al·ludida i encara no sabíem qui és. O sigui, encara està a la incògnita, ella no sap que, que li has dedicat una cançó. No, no, no, perquè clar, és totalment desconeguda, de fet ja no recordo el seu nom i, i, i clar, no sabem qui és, o sigui, és que no, no en tenim ni idea. L'hospital, l'hospital, Pere... L'hospital de Bellvitge, I era el, el, em sembla que era el 30 de juliol de, del 2009. O sigui que el programa també servia com un servei públic, eh? Veig que estem fent aquí una anuncia una mica a, a, a qui en sabe d'onde, no? Tot i que no ho sàpiga, doncs aquí queda. Bé, ara sí que acabem amb, amb la pregunta que doncs, fa referència al nostre nom, ens diem Murmuri, i per tant ens volem imaginar el quart primera parlant en murmuris. Així que, no sé, qui, qui vol començar a dir-me quan parleu en murmuris? Se m'acuta una situació <laughs> en la que més val no, no el sa molt bé la veu i cursar-te a una orella a un coll i dir cal com tendre aquell, aquell, aquell, dia aquell dia aquell dia avorrit que ja veus que les coses hi han mal de caps i males històries de feina, però amb un murmurí aconsegueixes el que, el que vols. Molt bé, doncs res, no? és de quart primera, que vol tinguem moltíssima sort, perquè suposo que, com dèiem, el disc va sortir el 2010, però aquest 2011 serà un any important, no? Bueno, esperem que sí, que ens porti el que ens hagi de portar, i aquí estarem doncs per rebre-ho. Doncs els tres, que vagi molt bé i molta sort. Moltes gràcies. Em vaig despertar al teu costat amb el cap senant cosint amb fins a te't te vaig sentir cantant cantant ah, ah, la ah, ah. porto un xandall i no mai a fer tant tu d'ús xacles i els noves que estem fent en un el saber el teu nom i muy pujant si un boj és el que m'ha costat saber